З терену мертвих. Прокляну, підтвердив Лері і помер. Аран знепритомнів. Ватажки степовиків і рангородці стояли, дивилися одні на одних і стискали в руках зброю. Справа поволі йшла до нової битви. Але спохопився плат. Він підвівся від непритомного рана і, намагаючись надати своєму голосу застрашливості, вигукнув: Ви чули, що сказав ваш умираючий вождь? Скоріться, ви програли, кидайте зброю на землю! Степовики недовірливо крутили головами, зброю не кидали і коритися не поспішали. Але ваш вождь теж не зовсім живий, знайшовся нарешті тук. Тому, ніби нічия? Він живий, живий, закричав плат. Він просто заснув від утоми, ніч не спав. Ране, «Ране!» Плат обережно поплескав рана по щуках. Той розплющив очі. «Що?» «Ти живий?» «Живий!» «Що нам робити з поверженим супротивником ране?» «Старшину зв'яжіть, простих воїнів відпустіть додому». Але перед тим відберіть усю мідну зброю, списи щити, залиште тільки луки і ножі для полювання. Гаразд, ране. Іще, додав ран. Коней їм більше не треба, хай ходять пішки. Ви чули? похмуро звернувся Плат до степової старшини. Ваги його словам додавало те, що Лок і Лод з бійцями поволі брали степову верхівку в кільце. «Туку», – сказав Плат, – «гукни своїм, щоб складали зброю, бо я тебе заріжу власноруч ще до того, як ми поб'ємо все ваше обезголовлене військо». Тук без зброї і без щита – Підійшов до свого війська і сказав, що робити. Степовики трохи погомоніли і, зрештою, почали кидати мідну зброю та щити і відходити в степ. Рангородці забирали їхніх коней. Степова старшина під охороною сиділа окремо. Ран, ще раз перев'язаний і відпоєний різними платовими напоями, вже остаточно отянувся. Мертвий Ларі лежав осібно. Плате, промовив Ран, – «скажи, хай степовики затримуються і поклич сюди їхню старшину. Треба з'ясувати, що робити з Ларі. Не покинемо ж ми його тіло просто ось тут». «Ну, я хотів віддати його тим, що йдуть додому, щоб поховали в селищі Вепра», – сказав Плат. «А ти впевнений, що вони донесуть його додому, а не викинуть десь у яр, і помсти за приниження, поразку, втрату коней і зброї?» – запитав Ран. «Може бути», – погодився Плат. «Вони дуже люті». «Не гоже з ним так». «Адже Ларі – вождь і великий воїн», – сказав Ран. А подумки додав – «І брат Леди». Під час короткої наради з полоненою стиповою старшиною зійшлися на тому, що найкраще буде поховати Ларі таки тут, де він і помер. А щоб поховання не розрили дикі звірі, вирішили насипати над могилою високий курган – як запропонував Плат, якого степовики заповажали за тямущість і рішучість. Викопали глибоку у людський зріст із витягнутими руками яму і поклали у неї горілець тіло Ларі, густо обсипане вохрою. Поряд розмістили всю зброю покійного – лук, стріли, списи, ножі, сокири – мідні кінжали, клевець та інші необхідні на тому світі речі – кухонний столовий посуд, ложку, кухлик, жбани для води і для пива, сільничку з сіллю, невеликий зерновик із пшеницею. Залишалося ще місце для коня. Степовики захотіли поховати вождевого коня, але плат, який уже поклав око на цього сивуватого красення – запропонував їм покласти у могилу для потреб Ларі на терені мертвих убитого в поєдинку ранового коника. А чого ж, милі сусіди? Покійний Ларі – вождь, живий ран – вождь, тож якщо один із них скористається конем іншого, жодного приниження не буде. Вождівські коні – Рівні за маєстатом так само, як і вожді. Аран, дивлячись на хитрого Плата, ледве стримував сміх. А степовикам було все одно. Коли степовики закінчили похоронний обряд за своїм звичаєм і зарізали вівцю зі свого обозу над жертовним вогнем, Плат дав казівку загорнути яму і обом військам носити жменями глину і насипати над могилою Ларі курган. Кожен воїн з обох військ, переможного і переможеного, мусив підійти до могили не менше п'яти разів, аж доки виріс курган у п'ять людських зростів. Ранові це поховання дуже сподобалося. І він подумав, що добре було б, щоб і його теж поховали так, коли прийде час. Ранова рана не хотіла гоїтися. Він лежав у платовій хаті, де його лікувала ула, і думав про різне. Як про довге і щасливе життя, з ледою, звичайно, бо іншої жінки він біля себе вже не уявляв, так і про близьку смерть. А вмерти він міг дуже легко, бо рана почала гноїтися і з'явилася загроза зараження крові. Коли ранові стало дуже погано і все вказувало на те, що треба готуватися до великого переходу, а він через улу попросив прийти до нього леду. Вона прийшла.